i de close og intellektuelles reservat, dr tos deadline. Det slap hun ikke entydigt godt fra. Blodrusen har været monumental siden Cecilia Havgård, som Sillemosen hedder i det virkelige liv, gik på DR2 for at sælge sin bog om perfekthedskulturen på de sociale medier. Vi prøver at dissekere denne uges helt store shitstorm. På den ja, lidt større klinge har den omstridte amerikanske journalist Tucker Carlson også udløst. Noget af en diskussion derude. We're in Moscow tonight. We're here to interview the president of Russia. Ja, han er nemlig i Moskva, hvor alt tyder på, at her i natten mellem torsdag og fredag vil der komme et interview, som Carlson har lavet med selveste Vladimir Putin. Senere i udsendelsen giver vi et bud på, hvor smart det her er, både for Putin og for Tucker Carlson. Så skal vi også se nærmere på podcastportalen Podimo. Podimo, der nu udvider repertoaret med både dokumentarer og hårdslående journalistik. Og til det formål er journalisten Christopher Eriksen hyret ind. Men hvordan kan man, tror mange spørger sig, hvordan kan man overhovedet lave en forretning ud af, at folk skal abonnere på podcasts, når markedet i forvejen flyder over med gratis tilbud af samme? Og så har DR netop kåret det, man kalder Danmarks bedste portrætmaler. I seks time lange udsendelser med Anne Korsen som vært, er der blevet malet løs med kendte danskere som modeller. Men er det nu også kunst, eller er vi ude i en kulturel udgave af X-faktor, eller om man vil den store bagdyst? Politikens kunstanmelder Mathias Kryger er ikke i tvivl. Han erklærer sig sågar citat, meget provokeret over formatet. Har kryer en pointe, eller er vi ude i endnu et åndssnoppet opstød fra de fine salonger på Rådhuspladsen? Så meget om indholdet i denne udgave af Q&K. Nu skal vi til det. Præsentationen af ugens gæstemedvært. Han bærer det ja, meget gennemsnitlige efternavn Østergaard men er nok mest kendt under et andet navn, et nærmest mafiøst klingende kælenavn. Velkommen til dig, Don Tak skal du have. Det smager noget mafia gør det ikke det? Ja, det synes jeg også i start. Hvad, fortæl os lige, hvad er historien bag oh, ja, navnet? Er, det, er, det tror jeg, har fortalt tusind gange, at det var en nogle fans, som en dag i parken, hvor jeg var på vej over til C-tribunen, lige pludselig råbte, der en der nø, der en og jeg gik bare videre. Jeg var ikke klar, om det var mig, de henterede til. Og så fik jeg så at vide, fandt jeg ud af, at det var mig. Og som du selv sagde før, så synes jeg også, det lød lidt mafiaagtigt. og det gav jeg udtryk for, da jeg kan ikke huske X-blad spurgte om, hvad det var for noget, jeg ved det ikke. Og så fik jeg et fantastisk sødt brev fra nogle fans, som fortalte, at det var sådan lidt alfaderligagtigt, og de så mig som en slags overhoved for for, for hele fankultur og hvad der ellers var. Må jeg ikke have lov at sige, som en mand, der trods alt har en vis erfaring med sådan, den, den tabelude journalistik, mm. at der er jo også det ved navnet Dornøg, at det går noget bedre ind i en rubrik end Flemming Østergaard. Jo, det kan du godt sige. Og, og, og, og, og det, det fører mig til at spørge dig. Jeg blev at, faktisk glad for det. Gjorde det? Ja, det gjorde og Det var faktisk sådan, at altså, på det tidspunkt var der jo ikke så meget foto, når du skulle fotografere af fans osv. Det foregik med tuskpind. Og, der kom, og det var også dengang, der var tjekks, så jeg kom, ved flere tilfælde kom jeg til at skrive en check under, hvor der skrev Donneø. Og, og, der den, var, og den kunne godt indløses? Den, det blev indløst, men de første gange på blev lov, at ingen sagt, er der dine underskrifter, ikke? Men øh, jeg har faktisk havde den, taget det til mig som en ærestitel og så sågar registreret det, således at det ikke bliver misbrugt, for på et tidspunkt var der en tøjkæde, der ville lave en tøjlinje, der hed donø og der var en restaurationskæde, der ville lave donø restauranter Og for at undgå det, så registrerede jeg det, for det er ud fra betragtning af, at hvis du ikke havde noget indflydelse, for eksempel på restauranterne, så kunne du lave noget hundehed, ikke? Ja. Og så ville mit navn være tilknyttet, så det er registreret mit navn. Okay. Og jeg driller nogen engang med, med at, at, at sige, ho, ho, ho Ø", slap lige af, ikke? Ja, det er Men, men når, jeg, når jeg sagde det der før med, med rubrikegnetheden, så, så, så forsøgte jeg mig sådan lidt at, at, at krabbe mig i, i, i retning af det her med, hvordan du jo har haft, kan man godt tillade sig at sige, en relativ nem gang til øh, medier, nem adgang til medierne. Du har fyldt meget, man kan sagtens argumentere for på, på, på godt og ondt, men, men, men du har jo været en, nærmest Flemming, Østergaard, alias Don Ø, nærmest været en historie i sig selv. Ja, øh, det kan jeg nok ikke fornægte. Men jeg har aldrig ringet efter en journalist. Og det er ligesom, på et eller andet tidspunkt, var jeg jo enormt meget i Jeg tror, der blev lavet, jeg kan ikke huske årstallet, om hvem der var mest i pressen, og jeg blev simpelthen chokeret over, øh, kan man sige, hvor jeg stod på listen, på forskellige måder. Men... Uh, jeg har aldrig, altså, og så kom der selvfølgelig også en og en journalist, der skrev, at han er lige og alt muligt andet. Og til det svarede jeg den pågældende journalist og siger, at jeg har nogensinde ringet efter dig. Jeg har aldrig ringet efter en journalist, men jeg bliver ringet meget tit op, og i 99 procent af tilfældene har jeg altid sagt ja. Det har altid været nemt for mig, fordi jeg følte, det var en del af gamet, men at jeg har... Lær din stand at kende på godt og ondt. Det er du ret i. Og nu ser du, det kan lytteren ikke høre, men du ser temmelig olven på mig i, i, i min skikkelse af repræsentant for den Nej, samlede jamen, stand. Eller, eller overfortolker jeg. Nej, men du har jo været chef for, for det der cirkusblad, ikke? Og der var du lige så slem som dem. Tænker der, du på Ekstrabladet, eller hvad? Jeg har flere steder, hvor du har kvejet <laughs> dig. <der. laughs> Nej, men det er da. Altså, hele, alt det lort, du har været igennem, og vi andre har været igennem. Altså, jeg har ikke... Bestemt ikke noget mod ekstraplade eller andre plade. De springer historier. Hvis du har kvariet dig, skal der en på snotten. Ikke tvivl om det. Men det, jeg altid er oponeret mod, det er de der rygter og løgnehistorier. Og, og der har der været ude for meget. Og et af de problemer, der er jo, det er jo, at I er simpelthen så bange for kritik selv. I er så sindssygt bange for kritik, og I står helt på bagbenene, når man kritiserer jer. Journalister. Det ved jeg af gode grunde. Samtidig må jeg også konstatere, at nogle af mine bedste venner er journalister. Og mange af dem, jeg har haft nogle slåskampe med i gamle dage, det dem må jeg ret gode venner med i dag, og vi mødes en gang imellem. Er vi ude i den klassiske had-kærlighedsforhold? Nej, jeg har jo aldrig haft noget had. Det er jo sådan overdrevet. Men jeg har været gal mange gange over historier. Altså historier for eksempel omkring spritkørsel jeg blev taget med store overskrifter dit og dat, hvor selv kan man sige, politiet de skrev der har ikke været tale om spritkørsel eller bringe billeder, som overhovedet ikke har noget med sagen at gøre eller der lige pludselig står på sladerpladsen når jeg står og pisset op af, af, af hvad der hedder, det kongelige teater og sådan noget hvor jeg sidder i nis altså, en masse historier, som ikke har noget på sig og der er det mit indtryk af at, at er der nogle af de ting, jeg ikke brød mig om ved præsen, så er det de der kan man sige, udenfor referathistorie, og hvor, og jeg har altid sagt, uden for referat, jeg vil ikke påstå, at jeg ikke engang vil sagt, det her uden for referat. Men det er det ikke, når det bliver tjekket, og det er rent og skær løgn. Og så samtidig, når det bliver taget med bukserne ned, også ekstrabladet, og skal betale en bøde, hvis du endelig bliver galt på det eller andet, så skal man også skrive under på, at man ikke må omtale det. Altså, det er jo dobbeltmor, altså... Det er næsten grænser til, til eller en en massen den idiot i Odersbukst er jo lige slemt som dig. Ikke? Han er altså, du går en tur på på af eller hvad det er en lørdag går stille og roligt, og er ikke klar over kan man sige, så kigger du ind på Christiansborg, og så ser du at der er en mæster, så er du nysgerrig, så går du ind og så viser du den nye regering der der er blevet etableret du går ind og kigger og siger, nå for fag, det var jeg ikke klar over. Og så ser Søren Pind mig, som er blevet justitsminister, og han siger, hej Flemming, og kommer ud og omfavner mig. Og så overskriften, dag fylder en hel bagtid. Det første justitsministeren gør, det er, at han går ud og blander sig i en sag, hvor jeg ligger i en retssag med. Altså sidder der og tænker, hvad helvede har manden gang i, af? Men Flemming, nu er det ikke nogen hemmelighed, at, at du har jo haft... Øh en, noget af en tur, nogen vil sige tur gennem, gennem medierne. Altså, du har været den, den forkædrede, den populære øh, klubejere, Don Ø figuren og så kommer der en fase, som jeg gætter på, du måske synes var, var mindre sjov, nemlig da du pludselig bliver genstand for en, en retssag. Hvordan var det at opleve medierne i den periode? Hmm. Lige i starten var der en masse øh, skriverier, og øh, det, der undrer dig omkring, kan man sige, retssagen, det var jo referaterne derfra. Altså, de var jo ikke... Jeg, jeg tror næsten nogle gange, at det den, kan man sige, retssag, du er med i her, er det er det, der bliver refereret tilbage. Uh, jeg har aldrig nogensinde kommer til at sige, at jeg ikke tror på det danske retssystem. Det er jeg aldrig nogensinde troet, at jeg vil komme til at sige. Men det, jeg oplevede i en retssag, uh, det... Jeg tror, det er svært at forklare nogle mennesker, også dine nærmeste venner og familie, for de kigger på dig og siger, ah, det er ikke sandt, det der. Det kan ikke være sandt, at det er sådan. Og, men jeg synes ikke, decideret, at, at jeg, er egentlig, altså, jeg er ret god til ikke at være bedre. Nu bringer du dig op. Men jeg er ret god til, altså, jeg kan jo ikke lave det om. Du kan ikke lave det om. Og så skal du også regne med, jeg skal jo ikke gøre mig bedre end der. Jeg har også brugt pressen. Altså jeg har også brugt, hvis jeg har en ny historie eller et eller andet, men jeg har også fundet ud af, hvem jeg kan stole på, og hvem jeg ikke kan stole på. Og, og der er der testet mange journalister. Altså at sige til eksjournalister, du er den eneste for det her ved. Den eneste. Og det er absolut den eneste. Så det må ikke komme frem. Så du kunne kun bruge det til bagrund for noget andet. Uden efter står den der ikke, og så ringer der vedkommende op. Jamen, det kan jeg ikke forstå, du må have fortalt det til andre. Altså taler du ikke med den idiot mere, hvad jeg, jeg vil gerne køre i Estorbladet, ja. Så skal jeg fandme nok fra opladet op, og det bliver ikke på alt det bævl, som øh, altså, i øjeblik, der jagter de kronprinsen og bruger en masse pistid på hans eventyr nede i Barcelona, eller hvor fanden det ellers er. Stop der for helvede, der er ingen, der læser det lort mere. Nej, der tror jeg, skulle du tage fejl. Øh, for... Ja, det gør jeg nok. I laver er... nok nogle undersøgelser, men alt andet lige... Og du ser de der clickbait hver dag, du... Altså, jeg holder ikke lortet mere. Nogle af dem. Jeg, jeg ved indrømme, om jeg har på NetAppisen at gå ind og kigge på godt der, Du, sidder, du ved ikke godt, du sidder på BT nu, ikke? Jo, jo, jeg skulle da lige uh, Der har jeg siddet mange gange. Men altså, de der clickbait så siger, Øj, kendt kunstner og de der datter, så slår du op og tænker, Hvad fanden er det? Så er der en eller anden, der har været med i Paradise Hotel, eller en country der ligger i Nashville, som ikke et øje kender man. Altså, det er, noget, det er noget lort, der bliver bragt for at se det rent ud. Det er godt at have dig her i vormidt, ja, Flemming Østergaard. Eller næsten. når du, for at være lidt efter dig, når ja, du det kom... må du gerne, blive mig du... gæst. Ja, det var jo også din tid, når du kom ud i lufthavnen, kunne jeg lave vedmål om, inden jeg nåede gaten, så var der nogen, der ringede og spurgte, hvor jeg skulle hen. Er det rigtigt? Ja, det er det rigtigt, siger du, Holdt, så ser uskyldig ud, mand. <laughs> eller når jeg var på hospital og siger, hvad fejler du? Ved du hvad, Flemming, jeg tror hellere, vi må se at komme videre ja, det i, det, tror jeg i den her også. <laughs> udsendelse. Tak fordi du ville komme forbi det er at være min, det. Gæste, der? og være min gæst, og skønt, at du, du er her. Vi sidder jo her torsdag eftermiddag. Mm. Øh, og hvis øh, man kan stole på Twitter's X, så øh, om nogle timer øh, sent i aften, så vil man selv samme sted kunne se et øh, interview med selveste Vladimir Putin, mm. øh, udført af den kontroversielle amerikanske journalist Tucker Carlson. Han har jo allerede været ude med et klipp, ikke? Jo, altså, det, det, lad, os, lad os prøve at høre det. Altså, han har ikke været ud med et, et, øh, et interview, men han har været ud og reklamere for, hvad der kommer Nej. til at ske ja. uh, lige om lidt. Lad os prøve at høre, ja. hvad han har sagt. We're in Moscow tonight. We're here to interview the president of Russia, Vladimir Putin. We'll be doing that soon. There are risks to conducting an interview like this, obviously. So we thought about it carefully over many months. Here's why we're doing it. First, because it's our job. We're in journalism. Our duty is to inform people. Not a single western journalist has bothered to interview the president of the other country involved in this conflict. Vladimir Putin. Most Americans have no idea why Putin invaded Ukraine, or what his goals are now. They've never heard his voice. That's wrong. Americans have a right to know all they can about a war they're implicated in. And we have the right to tell them about it, because we are Americans too. Fleming is a yes -boy en. Et sted her, hvor der bliver snydt på vægten, ikke? Fordi, ja, han jo. Ja, det gør han jo, fordi Tucker Carlson ja, ja, ja. siger, at der er ikke er en eneste vestlig journalist, der har ulejledet sig med. Ja. Øh, øh, altså, det, det, for... det kan godt være, der ikke har været et interview, men det er jo ikke i interview det har skortet på. Nej. og dem, der kritiserer, og dem, der ville, det er fruer i spillet, ikke? Jakob Heinl, øh, du sidder over i, på den anden side af Atlanten, over i Washington. Du er Berlingskes USA-korrespondent. Øh. Mm. Hvem er denne her mand, der snyder jo så, så så oplagt på vægten ved at sige, at ingen andre journalister har været interesseret i interviewe Putin? Jamen, det er jo øh, den amerikanske højrefløjs allerstørste øh, stjerne. Øh, det er øh, Tucker Carlson, som, øh, som jo her i løbet af de sidste 10 år har cementeret sig som, som, øh, som måske den vigtigste stemme på den amerikanske øh, højrefløj. Øh, han bliver beskrevet som den absolut største Øh, hvad skal man sige, øh, øh, støtte af, af det, man kalder Trumpismen, markerbevægelsen. Det er, øh, det er Tucker, der taler deres sag, når det ikke er Donald Trump. Donald Trump og Tucker Carlson er på mange måder øh, øh, smeltet sammen til en og samme person, samme holdning. Tucker Carlson han forsøger at påvirke øh, den del af amerikanerne, som øh, er Trumps vælgere, og det, er, og det lykkedes temmelig godt. og Det er selvfølgelig også derfor, at det interview, som kommer i aften, det er meget, meget opsigtsvækkende. Og det bliver også meget, meget opsigtsvækkende at se reaktionen fra det, jeg kalder det røde USA, det republikanske USA, makker USA. Og, og lad os lige få perspektiveret det der med, hvor, hvor, øh, hvor ekstrem Tucker Carlson er. Fordi når man her i landet indimellem møder kritik for, at noget er for borgerligt og for blåt og sådan noget, så siger folk hvad? Det er det rene Fox News, det her. Men, men Fox News kunne ikke bruge Tucker Carlson vel, fordi der var han... Han, han var for, for ekstrem til Fox News, ikke? Ja, altså det blev han jo øh, øh, faktisk kunne, så, så, så til at starte med, så ansatte Rupert Murdoch jo, øh, eller sørgede for, at Tucker Carlson fik det der meget, øh, meget altså det bedste sendetid-slot øh, overhovedet på Fox News, fordi Rupert Murdoch synes at Tucker Carlson var en moderat konservativ og, og der må man bare sige, at der er to gamle, tog gamle Murdoch, øh, fejl, For det var han godt nok til at starte med. Og det kan jo virke fuldstændig øh, vildt i dag at finde gamle øh, videoer. Øh, og, øh, hvis man for eksempel YouTube og Tucker Carlson's øh, gamle interviews på CNN, øh, hvor han jo har været, han har været på MSNBC. Han har altid været det, man i USA kalder en libertarian. Altså en, hvad kan vi bedst oversætte det som, altså en, en, en meget, meget øh, liberal Figur, han havde for noget som du ved rygeforbud og, altså en altså, meget meget liberal uh, karakter, men efter at, at han fik sit eget program, og efter Donald Trump blev valgt i 2016 der uh, gik han ind uh, og blev uh, en noget mere radikal figur, og i dag der ser, der ser vi jo Tucker Carlson, eller har set Tucker Carlson spy ild mod sådan en som præsident uh, Zelensky i Ukraine som han mener er en Nasserøv, der forsøger at narre de amerikanske øh, skatteydere. Han ligner en manager af en stripklub, og, øh, og hvad han ellers har sagt af øh, vilde ting. Og så har han jo i den grad også øh, malet et noget andet billede, end det, der bliver malet af President Putin i de amerikanske øh, medier. Et, et, et, et, et billede, som i hvert fald harmonerer bedre med, Trumps øh, mening ja. om øh, præsident Putin. Og nu er det jo så øh, bemeldt Tucker Carlson, der her om, om nogle få timer øh, går i luften med sit øh, Putin-interview. Mads Korsager, du er forsvarskorrespondent på... Øh, Danmarks Radio? På Danmarks Radio, yeah. øhm, Og du gik på X i går øh, og skrev følgende, well played, Mr. Putin. Og jeg har lovet dig at understrege, at det ikke fordi, du er blevet Putin-fan her i, på din gamle dage. Nej. Men du synes alligevel, de det er smart af Putin? Ja, jeg, jeg havde sådan et øjeblik, hvor jeg øh, kom til at, at, at, at tænke og analysere lidt på det der øh, Tucker Carlson-show, og så blev jeg faktisk øh, sådan på en eller anden måde oprigtigt, ikke bange, men i hvert fald sådan, jeg fik sådan en åbenbaring af, wow, det her, det er faktisk, det er faktisk farligt. Og vi bliver nødt til øh, alle gode kræfter, alle medier, øh, den her erhverdige podcast, øh, Berlingske Media, øh, politikken, alle udgivelser, som bekender sig til demokratiske værdier, bliver nødt til at dække det her og holde øje med det. Og så skrev jeg det der øh, tweet, øh, hvor jeg sådan ligesom prøvede at pakke den ind i et eller andet, fordi jeg synes faktisk, hvis, hvis man så ser det sådan i et, et sikkerhedspolitisk blik, så er det jo helt enormt effektivt lavet, det der. Putin... Hvorfor er det, til lige at få det på plads, hvorfor ja. er det well played? Det er well played, fordi for det første står vi jo i en situation, hvor den amerikanske støtte til Ukraine, en, en fuldstændig afgørende amerikansk våbenhjælp til Ukraine, den er der tvivl om. Den har øh, republikanerne lagt ned. Den har i hvert fald fanget et eller andet indenrigspolitisk spil, øh, som Trump formentlig kommer til at forestille sig, måske. Man kunne forestille, man kan i hvert fald spekulere i, om Trump, han kommer til at terminere den støtte for evigt. Så er der også tale om en situation, hvor øh, Trump jo har sagt, at han kommer til at afgøre den her Ukraine-krig. Det kan han klare på en formiddag. Mm. Nu kender vi jo ikke hans skyldende løsning, men det bliver jo formentlig noget med ligesom at, at tegne stregene, hvor det er nu. Og så har Rusland i Europa, det fra ukraine øh, Altså den her usikkerhedssituation, og der er også et, et tredje element, som er om, om, hvorvidt Trump, hvis han vinder, vil om ikke trække USA ud af NATO, men så i hvert fald skabe splid om, hvorvidt skabe tvivl om, hvorvidt USA kommer Europa til hjælp, hvis det bliver alvor. Og nu har vi så en situation, hvor der bliver videregivet et eller andet perspektiv fra den anden side, hvor alle de der amerikanske tvivlervælgere, de kan få ideen om, når ja, altså Putin har måske også en pointe, eller der er måske noget med de her amerikanske skatteyderpenge, hvorfor alverden skal vi bruge dem på at hjælpe Europa? Altså, Putin får en kommunikationstrakt direkte ind til de amerikanske vælgere, som på sigt kan afgøre valget, og som på sigt kan få en Rigtig, rigtig farlig situation, sikkerhedspolitisk Europa, til at opstå. Men, men og nu sender jeg den lige over på den anden side af Atlanten til dig, Jakob. Mm. Nu sidder vi jo her og taler om et interview, som vi ikke har set, og dermed som de blinde om farverne. Vi aner dybest set ikke, hvad det er for et interview. Hvordan kan vi være sikre på, at Tucker Carlson ikke underkaster Vladimir Putin et hårdslående, kritisk interview? Okay. Det, kan vi, altså det kan vi jo selvfølgelig heller ikke fordi vi af god grund ikke har set det nu. Men, men man må bare sige, at med den, med den forhistorie, som Karlsson har, og, og senest, på det seneste, der har han jo også begået et, i mine øjne, meget ukritisk interview med Ungarns, Ungarns Viktor Orbán. Så altså, man kan sige, hvis, hvis vi får lidt af den samme skuffe som det interview, så er det et meget, meget ukritisk interview. Vi har også set Tucker Carlson interview. Den tidligere amerikanske præsident, Tucker Carl, eller hvad hedder det, Donald Trump, øh, flere gange senest midt i en republikansk øh, præsidentdebat. Øh, Æh, hvor, øh, hvor selv er rampelyset på, øh, på Twitter med sit interview med Trump. Og, og det var altså det samme. Det er, det, er, det er ikke noget, jeg efterhånden vil betegne som øh, journalistik, men mere som propaganda. Så hvis man ligesom har set de to interviews, og så øh, forventer sig et kritisk interview med præsident Putin, så tror jeg, at man kommer til at, øh, at gå galt i byen. Okay, lad os, lad os så antage, at det bliver det her medløberinterview, som både, både du og, og, og Mas forudskikker. Øhm, er du sikker på, at den amerikanske opinion ikke kan se igennem det og, og gennemskue, hvad det er, der der foregår? Det, der jo er interessant øh, øh, her, det er jo, at hvad er den amerikanske øh, opinion? Fordi, som, som Mass sagde før, så er USA jo verdens øh, mest indflydelsesrige øh, demokrati. Men der er jo en anden bevægelse i USA. Og den bevægelse, Trumpismen, den minder jo i virkeligheden meget om det, der foregår i Rusland, og har foregået i Rusland, siden Putin øh, kom til magten, det er jo en fascination af øh, de autokratiske regimer, og man må sige, når man er ude og møde Trump-vælgere, så har de jo mere tilfældes egentlig med herrefru Moskva efterhånden, end de har med herrefru øh, demokrat i de demokratiske stater. Øh, og, og det er jo det, der er så øh, dybt øh, foruroligende set med øh, europæiske briller, set, set med demokratiske briller, det er jo, at den bevægelse, der er derude, den nærmer sig jo simpelthen den måde, det foregår på Rusland. Hvad koster? Jamen, det, og der er jo, altså det er jo allerede i gang, de opsigtsvækkende og de urovækkende. Altså, det her styrker jo et narrativ, som lever derude i forvejen om, at man øh, at, at, at deep state skjuler den rigtige sandhed om krigen for nogen. Man kan kigge visse steder på X eller Twitter, man kan så gar læse i trådene under det, jeg skrev ud på X eller Twitter forleden dag. Det her med, nu får vi sandheden at vide. Og mainstream media, sådan nogen som du og jeg, har jo ikke spurgt Putin om en interview. Nu får vi sandheden at vide. Og man skal bare lige huske på, at vi har jo hørt, vi har hørt Putins side af sagen utrolig mange gange. Vi har jo siddet og lyttet på hans lange taler, hvor han siger, hvad det er, han vil der er taler, der er blevet offentliggjort i lang, lang tid. Så, så, så, så allerede er den der bias jo i gang, at der er en eller anden alternativ sandhed, som vi nu får at vide. Plus... Når interviewet kommer, bliver det jo ikke kurateret af, af dygtige redaktører, som dig og alle mulige andre. Det bliver jo lagt direkte ud på Twitter i hele sin... Jeg vil sin lige må, må have lov at forsøge mig som Rasmus modsat i den her diskussion. Fordi yes. nu, nu øh, er du, øh, Heindel og du, Kors, er enige om, at uh, Tokker bare er en, er, er en medløber for, for, for Trump og for, øhm, for Putin. Vi har jo nogle gange i det her program også diskuteret, hvorvidt vestlige medier er for meget i den anden grøft, altså hvor dækningen af Ukrainekonflikten øh, bliver ført mere med, med hjertet fra de vestlige medier side, end med sådan et nøgternt, neutralt overblik, som vi hylder i alle andre samlinge. Er det ikke det, at en, en, en fæno, et fænomen, som Karlsson har den her gang på jorden, er det virkelig ikke en reaktion på en vestlig dækning af Ukraine-konflikten, som man så omvendt kunne argumentere for, har været for i den modsatte retning, Mads Kors her. Altså, det ved jeg ikke. Vi, vi må selvfølgelig lade, lade tvivlen komme manden til gode. Vi må se, hvad der kommer frem, når, når vi ser det i aften. Det kan jo være, at, at både jeg og Heinel kommer til at æde vores ord og alt muligt andet, når vi bliver klogere senere. Men jeg synes dog alligevel, altså hvis det var Putin, han ville... Øh, forklare sine grunde til det, så kunne han jo have sagt ja til en af de hundredvis af interviewanmodninger. Han kunne have stillet op i alle mulige flader på dansk. Og ja, engelsk, altså tysk, Christian Amand fra CNN har været ude at sige, hvad er det for noget bullshit, øh, han har sagt, For øh, fordi jeg har spurgt flere gange ja. og fået, fået blank nej hver eneste gang. BBC's mand i Moskva, øh, sågar Moskva, øh, den gode øh, rotbøl her fra Berlingske tiden ja. her i huset, har sagt, at han også har haft en request ude, eller han kunne have gjort ligesom Zelensky, som er stillet op til interview, efter interview, efter interview, sågar i 60 Minutes eller et eller andet amerikansk format. Øhm, og det har Putin jo ikke gjort. Han vælger den her kanal. Hein, hvad siger du derovre? Og også til, til, til det, det, jeg sparkede ind i debatten før, så altså det her med, om det her er en, en, en et eller andet sted forståelig reaktion på en dækning, som man godt kunne argumentere for har været øh, pro-ukrainsk. Ja, men, men altså nu synes jeg jo, altså, det er jo sådan lidt øh, ejendomligt at tale om, også fordi at man kan jo sige, jamen, øh, hvis, man, hvis man antager det, det synspunkt, at, at dækningen har været ukritisk og på pro-ukrainsk, jamen øh, legitimere det så, at, at man øh, laver endnu et ukritisk interview med modparten, hvis det er det, det bliver. Øh, det synes jeg jo på ingen måde, at, øh, at, at det gør, og, og man må også bare sige, hvis man lige sådan øh, stiller tingene op, så har vi at gøre med en russisk præsident, der har angrebet et andet land øh, med, en, en, en meget, meget, med en meget, meget mærkelig øh, forklaring, som øh, helt almindelige mennesker selvfølgelig godt kan se øh, er, er langt ude på landet. Og, og det, bliver man jo nødt til at, det bliver man jo nødt til at forholde sig til. Og det betyder bestemt ikke, at man ikke skal være kritisk over for... Øh, for, for, for den ukrainske del af dækningen, men jeg synes også, man bliver nødt til at, at, at, at, at på en eller anden måde kalde spade for en spade. Heinen, bare lige her til sidst, øh, hvis vi nu antager, og det er der heller ikke nogen af os, der ved nu, men hvis vi nu antager, at øh, de forenede staters kommende præsident bliver øh, Donald Trump fra... Øh, og det er der jo noget, der tyder på. Det er der meget, der tyder ja. på. Hvilken rolle får ja. Tucker Carlson så i, i, i det USA? Ja, det bliver jo meget spændende, ku, øh, øh, øh, fordi det kan jo blive mange ting. Altså, der har jo sågar været rygter om, at han måske kunne være øh, kandidat til vicepræsident øh, posten. Jeg tror sådan set ikke, at, øh, at, at, at, at, at det bliver det. Men så bliver han jo, øh, altså så bliver Tucker Carlson jo opløftet til en form for øh, taler for Trump, og jeg tror, vi kommer til at se et meget nært samarbejde mellem de to. Vi ved også <coughs> fra tidligere, at, øh, at, at Trump og uh, Tucker har telefonkontakt, at Trump ligefrem lader, lader sig rådgive af Tucker. Så, den, øh, så, så jeg tror sådan set, at at Trumpismen, makkerbevægelsen, den i den grad bliver påvirket også af, hvad Tucker Carlson øh, synes. Så jeg tror, han får en helt enorm magt i den kommende Trump-administration. Tak til dig, Heinle, og også tak til dig, Kors. Jeg er bare lige ind, vi helt det her emne. Hvad siger du, Flemming? Du har siddet og fulgt snakken her om ja, det er jo en meget interessant uh, diskussion, og jeg er utrolig rolig for, hvad der sker derovre. Altså, jeg kommer tit i Amerika, min søn bor i Amerika, jeg er blevet amerikaner. Eller dobbelt og, og, og det jeg oplever derovre det er hvor familier før kunne diskutere politik, om man var demokrat eller man var republikaner i dag er familierne splittet altså man er virkelig folk der ikke eller familiemedlemmer der ikke taler med hinanden mere, det er så sort og hvidt hvad der foregår derover. og jeg personligt er der jeg synes han er forfærdelig noget af hans politik der han kom frem synes jeg var ganske fornuftig, men som menneske jeg kan simpelthen ikke se en, undskyld, jeg er meget krog, altså en løgnhals, en, der både gør det ene og det andet, ligger i 92 retssager og alt muligt. Jeg kan simpelthen ikke få ind i min lille kyllingjern, hvordan det amerikanske folk ikke kan øh, gennemskue, hvad der foregår. Vi er helt tilbage, undskyld, sammenligningen på folkforførelse med Hitler og alt muligt andet herløg. Og jeg er da utrolig nervøs for, hvis han bliver. Ser du er uh, Tucker Carlson som, som, uh, som journalist. De jo tænder, på det, Donald Trump. Der er da ikke tvivl om, at det er noget, der er planlagt sammen med Trump. Altså, Trump er da fuldt ud informeret. Han vil da nøjagtigt no det tale. Jeg vil ikke sige, at han har skrevet den, for det er, jeg tror nok Tucker er klogere end Trump. Men uh, det, det er da helt klart, at det er logik for Borgehørnsundsky, at siger det på den måde. Men jeg er virkelig forurolig, hvad der sker, for det jeg også sådan helt naivt tænker, uden at jeg er politisk ekspert, det er, at andre politikere andre steder i verden, de sidder og siger, nu har vi for verdens såkaldt mest vigtige land. Øh, jamen, skal man for at blive valgt være løgnhals? Skal man gøre sådan og sådan og sådan? Er det den måde, vi, vi skal blive valgt at blive præsident på? Og der er jo nogle eksempler allerede i Europa hvor man kan ryste lidt i bukserne for at sige, hvad fanden sker der egentlig i Ungarn, hvad sker der der og der, ikke? Så ja, jeg er utrolig nervøs for, hvis han bliver præsident. Banke, banke, på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonalds. Badum, badum. Flemming, har du fulgt det, jeg vil tillade mig at kalde ugens helt store shitstorm, som er blæst i retning af Sillemusen? Nej, ikke andet overskrifter og lidt debat på Facebook. og Jeg er ikke gået ind i alt det der shitstorm, der foregår på de sociale medier. Men jeg ved, hvad der drejer sig om. Hvad tænker du om, det? synes du, hun? altså? Det vil være useriøst af mig at sige, at hun... Altså, der er udgivet en bog. Jeg har ikke læst den. Og, øh, men jeg er indtryk af, at det, der sker, det er, at hun øh, bliver beskyldt for en dobbeltmoral, ikke? Ja, fordi øh, Sillemusen, alias øh, Cecilie Havgård... Er det Christoffers? Kone? Ja, det er det nemlig. Okay, ja. Sangeren Christoffers. Ja. Laura, nu kigger jeg over på dig, Hellensberg. Du er journalist du er her på BT, og du, du er mere forstyr på den slags detaljer. Er de gift, de to? De er gift, ja, de er gift. med to børn. Ja. Så det er, okay. øh, er Christoffers kone. Og, og Laura, tak fordi du lige kiggede forbi. Prøv lige at, at bringe de af lytterne, der ikke måtte være assure med den her sag på omgangshøjde. Hvad er det, der er sket? Jamen altså, inden Cecilia udgiver bogen, som først er blevet udgivet i dag faktisk, der, der er hun jo med i deadline, hvor hun skal fortælle om bogen. Og her der fremgår det meget tydeligt, at hun mener ikke, at hun skal ændre noget ved sine sociale medier, men har skrevet en bog om, hvor farligt det kan være at være på sociale medier for unge og især unge kvinder og deres trivsel, hvis der er alle de her polerede billeder. Øhm, så hun sidder faktisk og siger, at ah, det er så farligt med Instagram, bla bla bla, men jeg kommer ikke til at ændre noget Ja, selv. og det, det kan vi faktisk høre, fordi jeg, jeg har lige fundet et klip, hvor, hvor, hvor verden af Astrid Berg jo rimelig nok konfronterer hende med, at hun selv er på Instagram, har 317.000 mm. følgere ja. og lægger sådan nogle rimelig perfektheds opslag op på Instagram, om det så får hende til, altså Cec Cecilie, at ændre ja. på noget. Prøv lige at høre, hvad hun svarer på det spørgsmål. Jeg lægger ikke noget op, der er kunstigt, retusgeret eller forkert eller uautentisk, men jeg lægger mig selv op. Og jeg er med til at lægge det op, som gør mig glad, som jo blandt andet er gået at spise lækre steder eller super lækre materielle ting. Det er jo ikke noget. Altså, hvis jeg skulle ændre hele den måde at lægge ud på, så skulle jeg gøre det for alle andres skyld i stedet for at gøre hvad der gør mig glad eller gøre det for min egen skyld, og det vil være en rigtig ævelig vej at vi skulle gå ud og pege fingre af folk og så sige, du skal ændre det der gør dig glad, for at gøre alle andre glade. Det er jo slet ikke det der er på Er det her det hele falder til jorden for hende, eller hvad? Jeg vil sige, at der kommer et spørgsmål efterfølgende, hvor at hun bliver spurgt om hun selv er en del af problemet, og hvor at Cecilia Haugaard svarer at hun 200 godt ved at hun selv er en del af problemet. Og det er jo der, hvor jeg som, øh, som seer tænker sådan, jamen, hvorfor skal det så være dig, der afsender på den her bog her? Er det ikke lidt utroværdigt, at du godt ved, at du gør det, du har ikke tænkt dig at ændre noget, men samtidig vil du også til at tjene penge på, at folk så skal få et bedre selvværd og styre deres egne sociale medier? Ja, eller også er vi der, at hun kunne man måske tro ville argumentere med, eller hendes rådgiver, at jamen, hun har et kæmpe publikum derude, så selvfølgelig skal hun skrive den bog? Ja, yeah, selvfølgelig kan hun skrive den bog, men det er bare så underligt det her med, at, at, at du kan sagtens skrive den her bog, det kan hun godt, og det kan folk med stort selvværd også gøre, men det er jo mærkeligt at få alle de her refleksioner, snakke med eksperter, og så stadig sige bagefter, men jeg har jo ikke lært noget af det, for jeg gør stadig, hvad jeg selv vil, og det er at vise det her perfekte, der gør, at der er unge kvinder, der kan få ondt maven over det. Natalie øh, Larsen, du er rådgiver på, i det, der hedder Lead til og, og er sådan en, en, en kender af, af verdenen ude på Zoom mm. i. Hvad synes du om, om det, vi har oplevet i ugen? Både med, med Cecilie øh, Havgårds optræden i Deadline, men også at, om det, som jeg taler med Laura om, altså at hun overhovedet udgiver sådan en bog her. Jamen, jeg har også svært ved at se hende som øh, min repræsentant ud i det grimme og det autentiske, som hun også siger i indslaget i Deadline, at hun rigtig gerne vil være. Jeg vil rigtig gerne være en, der deler det op, jeg lige føler for og øh, egentlig også vise øh, den her store palette af... Øh, virkeligheder eller ting, der sker i livet, også på sociale medier. Men når man kigger igennem hendes feed, så er det bare rigtig meget øh, det og det øh, kuraterede indhold, som fylder. Og, og ikke så meget det grimme og det usikre og tvivlen og øh, alt det der, som, som man jo oplever i et, i et liv, der går fra den ene ende af skalaen til den anden ende. Det er meget lykke og perfekthed, som vi ser, og det synes jeg klinger hult. Og det er også noget af det, som har faldet mig på brystet, og som jeg oplever også, at, at folkedomstolen derude er blevet berørt af, eller provokeret af måske endda. Nu taler du om folkedomstolen, og, og, og, og man kunne måske sådan udefra betragtet sige, at ja, hun er måske ude i sådan lidt dobbeltmoralsk gerne, men den har godt nok også fået, hvad den kunne trække derude med noget, der nærmest minder om en, en, en blodrus. Hvad er det, der sker her? Øh, jamen det, jeg oplever, det er jo, at, øh, at der sådan set bliver gået kritisk til hende, hvilket jeg synes er, øh, er egentlig påkrævet og i orden, at man spørger ind til, øh, kan du virkelig være ansigt på den her dagsorden? Er det dit ærne? Er det dit job øh, at tage den dialog og den samtale og den debat? Øh, så så det er jo sådan set i orden, at man, at man stiller kritiske spørgsmål. Øh, men det, som man jo også kan se effekten af på sociale medier, det er, at det eskalerer enormt hurtigt. Så når jeg bruger et udråbstegn eller kalder hende døv og hykler. jamen så er det nemmere for den næste at kalde hende idiot, og det der så er værre og værre og værre. Øh, så det kan opleves dels som et enormt tryk, Øh, fordi der er så mange stemmer, der gerne vil sige noget og, og, og stemme i koret. Øh, og så dels så øh, giver vi den måske også lidt på den grovere klinge. Ja, fordi nu kommer den her sag jo op, øh, ikke særlig mange uger efter, at vi alle sammen diskuterede Katarine Diaz. Mm -hmm. og, og er det lidt det samme, vi oplever, at altså, man får i den grad med krabasken, hvis man formaster sig til at have en røst ud, og så samtidig tilfældigvis er en, en fotogen ung kvinde? Altså, der er jo ingen tvivl om, at, øhm, at der er nogen, der sidder derude og glæder sig over, at deres fordomme blev bekræftet. Man kan ikke både være smuk og så også mene noget klogt osv., som øh, vi diskuterede rigtig meget med Katrin Dias. Øhm, så... så de er der, og de sidder klar til at, at, at, at skrive i kommentarsporene. Øh, men jeg tror der også, det handler, altså for mig og for alle mulige andre, handler hovedsagen jo om, øh, om man kan være en troværdig repræsentant ud i den her samtale øh, og... Altså, det betyder jo ikke, at man, man skal behandle hinanden dårligt, i, hverken i kommentarspor eller i, i mediebilledet, som vi sidder her øh, og udtrykker os i, i, de, i den traditionelle presse. Men, men alligevel, så... Øh, ja, altså, jeg synes, kritikken er berettiget, og jeg synes også, at... Øh, jeg kan også godt se, at sociale medier er med til at putte branden på et bål, der måske bliver lidt for voldsomt. Hvad siger du, Laura? Altså, kan du se øh, sådan nogle, nogle træk, nogle mønstre, hvis man sammenligner denne her sag med Sillemusen og så Katrine Dias? Altså jeg vil give Natalie ret i, at, at jeg synes, selvfølgelig er der nogen, der står klar til at gøre det meget værre og virkelig sige nogle grimme ting til de her to kvinder, øh, fordi der er noget jantelov, og det er fedt at kunne pille folk ned, der er så smukke og dygtige og kloge og alt muligt andet. Men kritikken er berettiget. Det var den med Katrine Diaz, og det er den også med Sile Mauses bog. Det, det, det synes jeg virkelig. Og jeg kalder hende Sille Mus, hun hedder Sille, Sille, Sille Maus. det er engelsk, ja. Okay, det er ja. engelsk. <laughs> du sidder og ryster på hovedet, Flemming Østegård. Nej, tak. nej, jeg står over navnet, jeg, jeg smider. <laughs> men, men, men, det vi jo ser med Sille Maus, som jeg så forstår, det hedder, er jo også, at hun bevæger sig, jeg var lidt inde på det op i indledningen og udsendelsen, altså hun bevæger sig fra sit reservat, som er Instagram, over i et andet reservat, nemlig mm. de intellektuelle reservat. Mm. Deadline Sker der noget der, tror jeg. Både dig, Nathalie og, og, og dig? Altså, jeg synes ikke, der er noget problem med, at uh, Cecilie, hun laver den her bog, og hun sætter fokus på en vigtig problematik. Problemet er bare, at i de 250 sider, hun laver, der glemmer hun bare at reflektere over sig selv og sin egen rolle, og hun sidder tilbage og ligesom siger, jeg har lært alt det her, men jeg kommer ikke til at ændre noget synd. på det. Så hun vil jo bare gerne tjene penge på usikkerheden hos unge på sin Instagram, og nu vil hun så også tjene penge på at bygge deres selvværd med en bog. Og det er simpelthen for meget fuld plade til mig, og det er derfor, det virker utroværdigt. Hvem er forledet, når jeg lov? Det er Linhardt Ringhoff. Hvad siger ja. de? De, var, at de har målet herinde og rådgive sig med. Ja, det skulle man jo tro. Altså, vi, vi har jo haft fat i dem, hvor at, Nå, okay. øh, at vi stillede dem nogle kritiske spørgsmål ja. og, og bad dem om at svare på det er selvfølgelig. Og de skrev tilbage, at øh, det var meget tydeligt, at BT ikke havde læst bogen, og derfor så ville de ikke svare og på jeg spørgsmålet. Og også. Men jeg havde jo læst bogen, okay. så. <laughs> Og jeg skal jo lige for nogen ordentligt sige, at vi selvfølgelig her i programmet også har spurgt, om Sille øh, øh, Havgård ville medvirke, det har hendes øh, presse øh, mm. dame nede i, for, på forladet sagt. Øh, pænt nej, tak okay. til. Tror jeg, den kommer til at sælge den her bog? Altså lige til det, du siger med det, hun ja. har sagt nej tak til. Jeg synes igen, det er meget interessant det der med at blæse hamil i munden. Ikke? Så laver hun en, en video i går på Instagram, hvor hun øh, forholder sig til kritikken og siger, jeg er glad for, at vi har startet den her debat, og vi skal bare blive ved med at snakke om det. Men så når du inviterer hende ind i et program, så er hun ikke interesseret i at tage debatten. Ja, derudover så er kommentarsbordet jo lukket lige præcis på den video, hvor man måske vil have lyst til at spørge ind til, til noget af det her indhold, hun lægger ud. Så det er jo også påfaldende, at hun bifalder debatten og samtalen, men bare ikke, når det gør ondt. Så det igen men, er der det der dobbelte. Der tror jeg, at I har fuldstændig ret i jeres analyse, men hvis vi nu tager de kyniske saltsbriller på, er det så ikke trods alt den, den rigtige damage control, der, der udvises her? Altså, jeg havde nok anbefalet hende øh, til det samme, netop fordi, at man har slået sig en lille smule på den traditionelle presse og har siddet i, i deadline, og, og at det har skabt nærmest mere reaktion, end selve bogen har. Øh, det tyder på, at hun ikke er klar til det. Og så tror jeg også, at øh, det her med at, at kommunikere i medvind, at hun kommunikerer først til sine følgere, mm. dem hun ved, der har hendes ryg. Alt goodwillen ligger derinde, så øh, hun får 15.000 likes øh, med, altså, på, på få timer. Ikke? Og, og det tror jeg også bare, man har brug for, når man står i modvind så, så går man tilbage til det, man kender, og til, tilbage til det kærlighedsfællesskab, hun har skabt inde på Instagram, hvor hun er tryg. Ja. Og hvad siger du laver et bud på, om den her bog kommer til at sælge godt, og om Sille Maus, øh, overlever den her krise? Jeg tror bestemt nok, hun skal overleve den her krise her. Altså hun har også sagt i slutningen af sin video, at nu vil hun tænke over, hvad hun lægger op på sin platform. Det kommer vi selvfølgelig til at holde hende op på, altså sådan kommer der til at være en forandring. Og i forhold til salgstaltene, så vil jeg sige, jeg tror, at dem, der er inkarneret Sillemaus eller Christopher fans de skal nok købe den. Om det bliver en stor bestseller. det er svært at at se. Den har tabt noget troværdighed. Og Flemming, øh, nu taler man jo ikke om alder, men så dog alligevel. Fordi jeg synes godt, at jeg kan tillade mig at sige, at du jo lige rundede et så skarpt skarp hjørne, ikke? Jeg er lige blevet 70. Haha. <hæ? hæ>? Jeg er blevet 80, og ved du hvad, det, det skal du have. Det synes jeg, du bærer super, super godt. Og det er måske en fordom, det her med, at hvis man er så gammel, så lytter man ikke til podcasts, eller hvad? Jo, jeg lytter, men ikke alt. Jeg synes, at det er oversvømmet med... Altså, jeg, jeg kan simpelthen ikke følge med i alle de podcasts. Alle laver podcasts. Ja, alle? Ja, jeg synes næsten, det er lige meget, hvor du bevæger dig rundt, så er der en podcast der og en podcast der. Jeg prøvede for eksempel at søge de podcast du laver ja. her. Jeg kan ikke finde den Arh, Ind i kampen. De er Inde altså ret nemme, De er ret at der... finde ja. ja, jeg ved ikke. Men altså, men jeg, jeg du... hører den en gang mellem, når jeg kører til Jylland, ikke? og så hvis der er et eller andet. Men jeg hører ikke, jeg hører ikke, jeg kan godt lide sådan interviews, og, og, men noget af det er noget lort. Vil du, vil det, vil du, betale, du an... betale for det? Det kommer skulle an på, hvad det er. Altså, det kunne... kommer jeg på, hvem det er. Ja. Men øh, det kan jeg ikke sådan umiddelbart. Du betaler for så meget i dag. Så, så jeg, jeg, sådan, hvis der er noget, der er interessant, så klikker jeg to gange, og så kan jeg aflyse dem bagefter. Eriksen, du, øh, og velkommen til Tak. Du repræsenterer et øh, foretagende, der satser på, at nogen vil betale for podcasts. Ja, nu gør jeg ja. Ja, du har været lidt omkring i den danske medieverden, det, det kan jeg bekræfte. Men nu er du øh, på, på Podimo. Mm. Æh, just, okay. blevet, just kom frem i den her uge, at du er blevet ansat der som manden, der skal fremme den hårdt og den dybdebordende og den dokumentariske journalistik øh, samme sted. Men, men inden vi nu mm. kommer til, hvad det er, du skal lave på, på, på Podimo, yes. og, så prøv lige at hjælpe mig med at løse... Et, som jeg synes er et mysterium, hvordan kan man lave en forretning på og bede folk om at punge ud for noget, som Flemming har lige været inde på det, altså markedet er oversvømmet med, nemlig gratis podcasts. Jo, men det tror jeg egentlig bare handler om at lave noget, som er rigtig godt og originalt, og, og så selvfølgelig også lave noget, som bliver så populært, at folk de gerne vil betale for det. Jeg tror, på den måde er det, er det ret enkelt, at hvis du laver en podcast, som folk bare bliver nødt til at lytte til, jamen, så vil de også gerne øh, få multavarabeskindet op i lommen. Og hvordan går det altså med, med at få folk til at få bemeldt multavarabeskindet op af, af lommen? Jamen det går jo øh, rigtig, rigtig godt, i den forstand at. Øh, og det er der måske egentlig ikke så mange, der øh, ved, men må i Danmark tjener jo penge. Øh, så, øh, så det går rigtigt rigtig godt. Og når du siger Danmark, så er det fordi, at Podimog også er i gang med at knupskyde andre steder, og, ja, og det, og det altså trækker så noget... syv landet, tror ja. jeg. Ja. De programmer, der til Christopher Eriksen har gjort, at øh, at Podimog tjener penge. Mm. Altså, No Offense, det er jo sådan relativt øh, populære programmer. Det er programmer, som har en bred appel. Ja. Og det ligger jo i hele, går ud fra... Øh, konstruktionen af det er sådan, øh, det skal være. Mm. Nu er du blevet hyret ind til, og som jeg må du rette mig, man hyrede ind til at skabe noget, der er lidt mere snævert. En af mine første opgaver, det er at få lavet en strategi for øh, hele verden faktisk, som, øh, som, som går ud på, at vi skal finde ud af, hvordan øh, laver vi øh, hårdslående, gode, undersøgende dokumentarer på en økonomisk bæredygtig måde. Altså hvordan Sikrer vi, at det ikke bare bliver Penge lige ud af vinduet Hvordan øh, sikrer vi at Når folk de så øh, Når vi så har købt en, en dokumentar Lavet en dokumentar publiceret den øh, Og folk de løser billet til Podimo Fordi de bare bliver nødt til at høre den dokumentar Hvordan sikrer vi, at de ikke forsvinder igen Når de så har hørt den færdig Fordi der ikke er andet, der interesserer dem øh, på, på Podimo Så det er sådan der, der, ja. Inden du øh, kom på Podimo Ja, så var du lang tid før det på badet øh, cheferdoktør øh, mm. sammen med Paul massen, som Flemming og jeg talte temmelig meget om. Den i, store idiot, kan idiot. jeg forstå. Ja. Øh, Paul men, men du har også været på frihedsbrevet. Ja. ja. Og hvor meget altså, af det, som de for øjeblikket laver over på frihedsbrevet, har du taget med dig og kan bruge i podimo regi. Ja, det ved jeg ikke. Altså, ja, man kan jo i hvert fald sige, at, at på Frihedsbred har vi lavet rigtig mange øh, dokumentarserier, som relativt set har været ret populære, og som har fået øh, mange kunder ind i, i butikken, fordi de var så øh, spændende og opsigtsvækkende. Øh, lige nu kører der ind på, på Frihedsbred, som jeg ikke har haft noget at gøre med, som hedder Huset Færk, men øh, som jeg også har indtryk af, virkelig altså, er, er god, og, og også får folk ind i, i butikken af min teori. Øh, så, øh, så der kan man sige, der var problemet jo også, at, at man måske ikke har nok. Altså at folk, øh, så kan man få rigtig mange ind på en dokumentar, øh, som er virkelig god, men når man så er færdig med at lytte de dokumentar, der er, så er der altså bare rigtig mange, der forlader bæksen igen. Øh, hvis, ja. man nu, hvis man nu ser på medieverdenen og deler den op i den gamle, den etablerede medieverden, og så den den nye, mm -hmm. så, så har det jo sådan været lidt en, en, en vedtaget kendskærning, at den etablerede medieverden er ude i, om ikke en overlevelseskrise, så i en eller anden form for en krise. Og så er der ja. alle de nye medier. Bredsbred, ja. Bodymo, hvad har vi? Ser du, og det er måske sådan lidt et medløberspørgsmål, men ser du en tendens i den retning? At der sker et skifte der mellem, mellem mere traditionelle medier og så nogle nye Ja, det tror jeg. Altså det, jeg tror, det er lettere at bygge en øh, forretning fra bunden, som, altså, i, som er født i den her tidsalder, som er født med tech først måske. Øh, altså, hvor man starter med at lave platformen og så bagefter finde ud af, hvilket indhold, der skal være på den. Hvor at øh, det, der jo har været i gang øh, i det her hus, øh, på Rådhuspladsen øh, andre steder, det har været den her digitale omstilling, som alle taler om, men som ingen rigtig øh, ved, hvordan de skal løse. Fordi man stadig har øh, papiret, som man fokuserer helt vildt meget på, og bliver ved med at snakke om, og så skal man også lige huske den der digitale omstilling, og vi skal også have lavet premium-abonnement, men vi skal også have rigtig mange klik, og vi skal også sælge, vi skal også have folk ind bag betalingsmuren, og vi skal også gøre det andet, og det tredje, og fjerde, og sjette, og vi skal lave videoer, vi skal lave podcast, og alt muligt, og øh, det tror jeg er sværere, end når man øh, simpelthen føder en, en, en, altså der er med født i den her Hvad siger du Flemming Altså nu, nu har vi jo ligesom fået øh, Gjort det klart At du ser ikke sådan det store lys Nej, I den jeg, traditionelle jeg, medieverden jeg, jeg, jeg tror faktisk jeg har abonneret På Podium, eller hvad I kalder. Det. Men jeg tror også øh, altså, jeg tror, Ligesom med fitnessbranchen For ikke at blande det sammen mm. Så har du en masse medlemmer Og det man i realiteten lever af Det er dem der ikke kommer og jeg vil tro sådan umiddelbart, at, at, at det også sker for jer, at der er mange abonnementer, men I mister også mange, og nye til. Jeg ved ikke, hvordan I måler det. Jo, altså det er jo det, der så synes jeg er noget af det fedeste faktisk, ja. og mest interessante ved at være på Podimo. Det er, at der bliver målt på stort set alt, ja, ja. Altså, og der bliver målt på, hvor mange dage man er aktiv, ja. øh, og man forsøger at få folk til at være mere aktiv selvfølgelig, mm. fordi at det er klart, at jo, jo mere aktive folk er, og jo mere de bruger deres fitness ja, ja. eller Podimo-abonnement, ja, ja. Øh, jo større sandsynlighed er der for, at man ikke siger det op igen. Ja. Så øh, altså, det, det er en... Altså, der bliver målet et kæmpe alt. arbejde i at beholde. Altså at, altså, at ekstra kommer ind, og han vedbliver med at være der. Jo, jo, det er en, det er en kæmpe... Altså, fastholdelse af ja, ja. øh, en, en kæmpe udfordring. Og således fik vi etableret, at Podimo er øh, mediebranchen svar på... Øh, Yeah. Jamen, nah. mod, ja, det håber jeg ikke, men altså, måske. <laughs> tak til dig, Eriksen, fordi du kiggede forbi øh, Q og K i dag og fortalte om, hvad der sker over på på Podimo. Altid, det var en stor fornøjelse. Hvem er Østergaard? Du har mig i studiet, at du faktisk har prøvet at blive portrætteret. Du har prøvet at blive malet. Ja, af ja. en isl islandsk kunstner. Og det har også været udstillet på forskellige steder i New York. Er det kunst? Ja, det, altså, jeg er jo ikke verdensmestrer i, at jeg kan ikke se forskel på en Van Gogh og en øh, der Når jeg køber billeder, så kører jeg de billeder, jeg kan lide, og farverne er rigtige osv. Så, så det vil være en løgnhals, hvis jeg sad og sagde, at jeg var kunstforstand. Det har jeg ikke. Jeg når jeg køber malerier og, og andet har så kører jeg for det, jeg kan lide mere allerede. Jeg ved også, at du har fulgt øh, den udsendelsesrække, der har kørt øh, på skærmen på Danmarks Radio det seneste tid, der hedder Danmarks bedste portrætmaler. Ja, Nej, det er ikke den seneste tid. Jeg tror, de har kørt det i, i tre eller fire år. år ja. Og jeg ser det faktisk med stor glæde. Ja. Og jeg ser det ikke direkte, men jeg går ind på og kigger, eller hvad hedder det, når man går ind og kigger bag efter sæson 1, 2 og 3. Ja, ja. Så ja jeg kan streamer, godt... tror jeg, det hedder. Ja, streamer. Nu lyder vi mere sådan nogle boomer, end vi bryder os om, ja, ja. Flemming, <laughs> tror med, med, med, jeg, man kan sige. Jeg ser det faktisk også med stor fornøjelse. Ja, ja. Og, og, jeg, sab jeg sabber lidt en gang, ja. men tror, ellers så, så, så ser jeg det. Og jeg er dybt imponeret over de der malere, der kan... Jeg får det til at ligne. Mathias Kryger, du er kunstnermaler på, på Politikken, og jeg har lidt på fornemmelsen, at... Øh, Flemming Østergaard og undertegnet, når vi siger, at vi synes, at det er fantastisk og ser skidt godt ud, og vi synes, at det er det så vi kommer kunst, så er vi bare at betragte som nogle rene bunderøve. <laughs> ja, nej, nej, det vil jeg ikke sige. Det jeg ikke sige. Øh, men jeg har, jo, jeg har jo været ude med riven i forhold til ja. det her program. gang. og det er derfor, du sidder her Det tak for, at du her, kom her. på bil. Og jeg har skrevet en, øh, ja, hvad hedder det, en kommentar, hedder det vel, ikke? Ja. Øh, som handler om... Som handler om den, hvad skal vi sige, opstyltethed, som jeg finder inden i det her program, som jeg finder er til stede i det her format, som Danmarks Radio har lavet, Omkring den her kunst, som bliver produceret, fordi man snakker om, vi har fundet Danmarks bedste portrætmalere, vi har fundet... Dygtige malere, øh, nøjeudvalgte kunstnere. er ja præcis, alle de der citater, som de siger i indledningen af hvert program, øh, og der er det, jeg tænker, at man kunne måske også bare melde ud mere sådan rent og klart og sige, at vi har fundet nogle øh, meget ihærdige og øh, ja, hvad skal vi kalde dem? Øh, Eventyrløsende øh, portrætmaler typer som gerne vil prøve at male nogle portrætter i fjernsynet. Altså, nogen, nogen, som jo ikke er professionelt uddannede kunstnere, nødvendigvis. Eller det tror jeg faktisk ikke, at der er nogen af dem, der er, så vidt jeg ved. Øhm, men altså, en eller anden form for amatyr. der lige har vundet uh, titlen til Danmarks bedste portrætmaler er uddannet arkitekt, kan jeg for eksempel. Ja, hæn, præcis. Ja. Men du skriver... Det heller ikke det samme, som at være uddannet. Nej, ja, det er med ja. på. Du skriver så i dine kommentarer i politikken, at du ikke bare er lidt irriteret over det, fordi du er faktisk grænseløst provokeret, skriver du ja. faktisk. Ja over at man taler om dygtige malere og ja. nøje udvalgte kunstnere. Hvorfor? Jeg lader mig provokere af, af det faktum, at, øhm, at det her det foregår på vores øhm, moder, det her Mediemoderskab Danmarks Radio. Ikke? Det er en stor, magtfuld øh, kulturinstitution i landet. Øhm, og så samtidig så foregår det så ude omkring på vores allerbedste øhm, kunstmuseer og kunstinstitutioner, kunsthaller Charlottenborg det kan være Glyptoteket Det kan være SMK du ved, Så der er ligesom, man har ligesom valgt at rykte ind i, I de der magtcentre Altså kunstens magtcentre Og hvad er problemet er det? Og så har man så ovenikøbet så ligesom de her tre dommere Som vi også måske skal snakke om ikke? Øhm, Så vi har ligesom sådan en En en træenighed Af magtstruktur øhm, til stede I det her program Som på en eller anden måde sådan skal støtte op Om den her kunst som bliver skabt Og det skaber for mig at se sådan En skævevredning i forhold til At det er glade amatører Simone åberg du er en af de tre øh, dommer, som Mathias Krøger lige har, har omtalt. Øh, kan du følge øh, politikkens kunstnermælder et stykke af vejen? Jeg følger ham et stykke hen ad vejen, ligesom den her vej her. Vi skal til højre lige hen. Vi er på vej ned til Arken med en udstilling, der skal udstilles der ned og åbner her. Den er uh, Group Therapy den uh, 29. Ah. Øh, februar. Ah, øh, jeg kan følge... Øh, Mathiasen deler vejen, men det lyder lidt som om, at han ikke helt har forstået konceptet. Især når han ligesom kræver, at jeg og mine meddommere eller nogen andre i programmet ligesom skal afvise de her mennesker, som maler som værende, ikke kunstner eller andet. Det her er jo et importeret koncept fra England, som hedder ovenkøbet portræt. Uh, artist of the Year. Så det er et færdigt koncept, uh, som er ret en lille smule til, til danske forhold. Og det er på uh, underholdning, på DR1, og uh, det er for her på Danmark. og uh, det er et koncept, som vi har sagt OK til at, at være med i. Og der, der kan vi jo naturligvis ikke gå ind og ændre på titel. Men lad mig lige spørge dig, Simone. Fordi et af Mathias Kryos, og nu ret med Mathias, men ja, en af er, dine sådan, punkter, hvor du anholder formatet er, det at man taler om kunst. Er du enig i, at det vi ser i Danmarks Radio, i den her udsendelse, ikke har noget som helst at gøre med kunst? For det er jo det, der er påstanden. Jeg synes, at Mathias han, han varierede en lille smule i sin artikel. Øhm, han, han siger, at det ikke er noget med den kunstverden, kun, det den kunstverden at gøre, som øh, jeg eller mine meddommer bevæger sig i. Og på den måde, så kan man sige, at på portrætmaleriet har været en chance, som har været, øh, genre, som har været ret meget ude. Men øh, nu er jeg for, for eksempel vej ned til Arken, hvor de lige har haft en fantastisk udstilling af Polina, Polina som jo laver kæmpe på portrætter og fortællende malerier med, med personer i. Og der er en stor udstilling lige nu på Traphold, for eksempel, hvor Maria Torp øh, har en, en række fantastiske øh, konceptuelle malerier af, af kvinder, som har gjort en forskel i, i, i verden. Øhm, men i det hele taget, altså, når, når kunstnere eller malere arbejder, er det jo ikke altid, at det bliver kunst. Nogle gange gør det. I det her tilfælde så er det et tv-koncept, og, og det er et konkurrencekoncept, jeg tror i øvrigt, at man siger, så har du ikke også selv været med i sådan noget? Jeg ved ikke vildt med dans, eller Melody eller sådan noget. Det er vi. jeg har mine. været med i Melody i 2004, det er rigtigt. Ja, ja. det her det er så billedkunst, og det trækker ja. ordentligt en masse mennesker ind på, på kunstmuseer, mm. og øh, man får lov til at følge en, en, en kunstmålsk proces, man får lov til at følge en malerproces, og jeg synes simpelthen, at du er gigagrov for de der mennesker, som inviterer os med ind i... I deres... Men Simone, lad os lige vende tilbage til det. lad os lige vende tilbage til. Jeg synes, jeg, jeg synes jeg var, det jeg synes at tavle blev nødt til at spørge uh, Mathias uh, hvorfor egentlig altså hvad er han sådan eh uh, uh, greb på det der altså andet når vi fremstår som en total uh, at er en elitær kunstner. Hvad er meningen? Hvad hva, hva er mening? hva, hva, hva, hva formålet? Hvad hva, kunne du godt tænke dig at opnå med, med, med, med den kritik? Altså man har. kan sige, mit, den, jeg starter ligesom kommentaren med at tale om det her begreb øh, portrætlighed, som på en eller anden måde er røget ind i sproget, i danskernes sprog, som, sådan en, som, som for mig bliver sådan et eksempel på den måde, I taler om, om de her øh, Øh, nu siger vi kun snak om de her øh, deltagere på, ikke? Øh, det er Bente så ord, som hun har vundet her på igennem programmet. Nemlig, og der er... Og... er helt, helt vildt i starten, så det er ret sjovt. Ja. ja, og det er vildt sjovt, at det er blevet en del af danskernes fællesprog, det synes jeg, det er. Men der, men der ligger også en, en eller anden måde, som I ligesom går ind og stylter de her øh, billeder op på, på sådan en på sådan en måde, hvor jeg, hvor jeg synes, det bliver en lille smule uærligt over for sererne. Så man kan sige, at jeg skriver egentlig lidt, fra min bekymring ligger egentlig hos sererne, Fordi jeg er bekymret for, at seerne de ikke får den vejledning eller den hjælp til at, og sådan, at være i stand til at kunne adskille virkelig god kunst fra det her, som jeg ser som amatørkunst. Ikke? Så det er ligesom, hvis, hvis vi snakker om en eller anden meta-bekymring eller sådan noget, så er det der, den ligger. Og så, er min anfæg, altså, så anfægter jeg sådan set de her kulturinstitutioner, som så er med til at skovle den her øh, amatørkunst op på sådan et stillas, som bliver alt for stort og alt for voldsomt i forhold til, hvad det reelt set er, de har lavet. Men Mathias, må jeg ikke lige have lov at udfordre dig? Jo, fordi jo, jo. Nu, nu siger du, at du sådan set er, er, er ked af det på de helt almindelige danskers vegne. Jeg kunne godt sidde tilbage med en mistanke om, at det, du i virkeligheden er provokeret over, ikke så meget er udstandsen, men mere det, at man hvad skal man sige, demokratiserer Øh, en verden, du egentlig gerne vil have for dig selv og for dine <laughs> fine venner op på, øh, på Rødhuspladsen. Mm, altså du forstår godt, hvor jeg vil hen, ja, ja, det er det, jeg minder. Øh, jo, jeg kan godt forstå, hvad du siger i forhold til, til, til sådan, hvad skal vi sige, den, den der meget bestandig og massiv struktur, der er ligesom er lavet rundt om, om vores felt, altså om billedkunsten, at der ligesom er en masse smagsdommeri. Som ja, ligesom og der er, er ligesom adgang forbudt for her... alle bunderøvende, der bare synes, at et billede er godt, når det er godt. Ja, altså man kan sige... nu. jeg ved ankomme må jeg lige sige noget? Jo. Lige om lidt, så skal jeg altså have en fluerud hernede på arken og lave en udstilling. Og det er også kunst, forstår jeg. Ja, det er fandme også du, ikke? Altså... Jimmy for eksempel, som er med i det der program. Prøv gang lige at, at, at tjekke hans, maler, hans malerier og tegninger af, af mennesker, som er hjemløse ud. Prøv gang at se på det. Det er, det er en fyr, som, som selv har levet et vildt hårdt liv og er i stand til at tegne og male og virkelig yeah. giver noget, som er rævt tæt på livet og virkelig Æ, brænder af, af, af vigtighed, og, og som jeg synes, bliver kun. Prøv lige at ja, tjekke det. Men han var, han var dog, han var dog, den, han var dog den, ikke i nærheden af at vinde programmet. Nej, det var han ikke. Æ, men der kan være andre, æ, kim, æ, hvad hedder hun? Æ, kimia, for eksempel. Ikke? Sådan en æ, har jeg aldrig mødt på akademiet. Æ, den måde, som, ø, som hun møder hovedskuespilleren fra huset på, for eksempel Bank, og laver portræt, som bare er lige i smasken. Altså. Hvor, hvor de rammer ind i hinanden på en helt fantastisk måde. Vi har så svært ved at gøre det på de der skide kunstmuseer i øjeblikket. Ja. Det her er program, som bliver set af 400 mennesker i snit per gang, inklusive det der streaming der, som, <laughs> som vi også kan finde ud af på vores iPad, også er lidt gammelt det er faktisk noget, der rammer lige ned en masse mennesker. Jeg render rundt og laver øh, kunst med nogle asfaltarbejdere i øjeblikket rundt omkring i Jylland. De ser det der program alle sammen, og rigtig mange af dem, går også på, på kunstmuseer efterfølgende. Det synes jeg skide Det er meget mere end mange af os andre nogensinde har oplevet med vores øh, højrørede udstillinger. Og, og er det ikke rigtigt nok øh, nu dig, Simone, fordi, er det ikke rigtigt nok ja. øh, Mathias, at, at hvis det her program kan føre til en så demokratisering af kunsten til at øh, flere af de almindelige danskere du hævdede og ville det bedste for, mm. hvis de bliver kunstinteresseret. Er, er det så for pokker ja. ikke ret godt? Øh, altså, jo, det, det er jo mega dejligt, at øh, folk i det hele taget jo er mere og mere interesserede i, hvad der foregår på museer og på kunsthaller. Det, det ved vi, at de er. Der kommer flere og flere ind af døren, og det er vidunderligt. Og jeg er ikke afvisende for, overfor, at øh, et program som det her er med til det. Men derfor, fordi der også er, som Simone siger, 400.000 seere, så er der også et kæmpe, kæmpe, kæmpe formidlingsansvar i forhold til, at de her mennesker, der deltager, at de siger præcis hvad det er, vi vidner til. Hvad er det, vi ser? Ja, Danmarks Radio har i virkeligheden prøvet at lave lidt sådan en portrætmalerskole for relativt uskolede øh, malere. Og det er da ret charmerende og sympatisk, og måske skulle man bare kalde det okay, det. Okay, men forklare mig så lige, er der hvad... er jeg... vi med, som ser. Jamen, det er jeg ikke. Nej, <laughs> men altså... <laughs> Hvordan, du, hvordan definerer du kunst? Altså, hvis jeg synes, det er kunst, så kan vi jo acceptere, at jeg synes, det er kunst. Du skal da ikke være foruroliget af mig, at kunst synes, det er en god udsendelse. Nej, men jeg, jeg er foruroliget over, at man ligesom har den her øh, træenighed af magtinstanser, som altså er Danmarks Radio, og de her dommer, og de her øh, museer og institutioner, som har som, er... hvad skal vi sige... Altså, det er sådan set også, fordi der ligger i kunstverdenen et ret massivt lag af ikke-anerkendte kunstnere, og nu ved jeg godt, at jeg snakker ind i den her snobbisme, øhm, men som, som er, på en eller anden måde også er, er med til ligesom at udvande, hvad det er, vores billedkunst er, ja, er og skal og kan. Øhm, ja. men, men er det, men det du, du siger, i var virkeligheden var med, ja. ikke, Mathias, du, I vil gerne have det for jer selv? Ja, det, øhm, det for nej, det vil jeg sådan set ikke. Jeg vil sådan set gerne dele det med alle, og jeg er... Øhm, og jeg er sådan set bare, altså det er jo sådan derfor, jeg laver det, jeg laver. Jeg har ligesom valgt at have et job, hvor jeg formidler kunst til, til mine læsere på politikken. Øhm, og det er sådan set, fordi jeg er interesseret i at udbrede, hvor fantastisk kunst kan være, øh, hvor forfærdelig kunst kan være, hvor ligegyldig kunst kan være, men også, hvor, hvor vildt sjovt man kan have det samme med kunst. Men hvis nu, nu har Fleming Østergaard lige sagt, at altså, pak sammen, Mathias Krøger, fordi hvis jeg synes, det er kunst, så er det kunst. Der er 400.000, der ser det i gennemsnit hver gang. Ja. Hvis de ikke gad at se det, så lukker de vel for fjernsyn. Det er vel fordi, der er også nogle kendte med, at det er et sjovt underholdningsprogram, Ej, og det er der der sker alle Jeg går ikke ind for det, susse bold eller en anden bliver malet. Jeg synes, selve konceptet er genialt, og det er også, det jeg, er også... jeg, slapper, jeg slapper af ved at se det, og... Men prøv at det er slet ikke det, er slet ikke det jeg anfægter. Jeg, jeg siger også, at det kan være rigtig sjovt at følge en processer, kunstneriske processer, eller malerprocesser, eller hvad det er, vi ser på. Det det er jo ikke, ligesom jeg, det, der er, jeg har ikke læst din kritik, men det er der ligesom er, øh, er programmet. Det lyder ligesom Thomas Trevor, ikke det? Er lige uanset, hvad der bliver sunget, så skal han ind på tæven. Um, så, så, så, så galt går det nogen. Ja, der her. tror jeg, du vil fornærme <laughs> Mathias Gryer. <eller? laughs> det, det, det, det var også min. nej, det er fint. Men uden at vi skal gå ud i det rene øh, kunstteknik øh, her, så prøv lige... Ja, hvad er kunst? Jeg godt mig, for, ja. fordi, fordi det, det er jo sådan en underlig... Du siger, mm. det ikke er kunst, mm. Og, mm. og så siger vi, nå, så er, så er det ikke kunst. Æh, hvad er det ved de her malerier, som sådan nogle bonderøver, som Flemming Østergaard og jeg faktisk synes er ja. ret gode, hvad er det ved dem, der gør, at du kan sige så, så du... håndfast, nej, det er det rene amatør? Nu, nu er du ikke. Alle billeder, jeg synes, der er blevet... Nej nej, nej, nej, men, men altså, Ej, da... hvad, hvad er det ved de her billeder, og der også bliver, bliver honoreret i det her program, som gør, at du siger, Mathias Kryger, mm. det her, er ikke noget som helst med kunst at gøre. Øhm, det har noget med kunst at gøre, det har bare, det har bare noget med hobbykunst at gøre. Okay, øhm, hvad er det så, der definerer om... det, at det skal være hobbykunst? Jamen, det, det der definerer det, det er, at det, det er lavet øhm, i et tv-koncept, og, og dem, der laver det, de er hentet ind på baggrund af nogle meget sådan, tvivlsomme... Øhm, erfaringer, vil jeg sige. Men er det ikke enderesultatet, der, der er det afgørende for, hvorvidt det, det er, er godt det, eller skidt? Det, nej, og det er det ikke, og det, det vil Simone helt sikkert også, øhm, tror jeg, være enig med mig i, at den måde, vi taler om kunst og kigger på kunst på i dag, den handler sådan set ikke så meget om det der med portrætligheden, for eksempel. Det handler om, hvad er det for nogle intentioner, følelser og måske også kritikker eller overvejelser, ja. du har lagt ind i dit værk, og det er noget, som du har bygget op. Præcis den der måde at arbejde på, den har du bygget op over Okay, lang tid. Så træk lige dig ind, Simone, i, Mathias, i bilen. Os, er du enig i det, Mathias? Ja, altså, Hvad Mathias vi, siger? Vi lige kørt de grøften her. Nå, uh, vi skal lige tjekke, om uh, flyverne står inde i ud her. Uh, jeg er, det her det jeg er en det er det ikke det? Vi snakker om kunst ja. <laughs> i vores kunstverden at gøre. Men vi snakker om et tv-koncept. Uh, og det lyder som om, at uh, Mathias er lidt Amatøren maler på tv-området øh, i, i den her sag her. Det lyder lidt som om, at der bliver snakket æbler og, og bananer. Mm. Det, vi forholder os til, det er, at der er nogle mennesker. Vi skal male et menneske, der sidder for dem. Og det er opgaven. Men er det kunst, så? Det, det er ikke, vi forholder os ikke til. Det kan det nogle gange være. Og, og nogle gange er det ikke ligesom alt muligt andet. Men det forholder jeg ikke øh, til? Nej. Folk, der kalder sig kunstnere, som... Øh, Øh, hvad ved laver et eller andet. Nogle gange bliver det kunst, nogle gange er det ikke kunst. Men, for men Simone, undskyld, jeg afbøder, jeg afbøder ja. lige, fordi jeg synes faktisk, det er ret centralt det her, og det er jo også derfor, Mathias prøver at holde dig fast på det. Er det kunst, eller er det ikke kunst? Fordi vi er alle sammen enige om, at det er tv koncept og det er underhold og alt muligt. Det, som er Mathias Krygers anlæggende, når han skriver i sin anmeldelse i politikken, det er, kald det, hvad jeg vil, men kunst er det i alt fald ikke. Og så spørger jeg så dig, som anerkendt øh, maler og, og dommer i det her program, har han ret i, at det ikke ja, det er, er, den, der er kunst? Om han er ret, altså et, et kunst, altså fordi du maler et eller andet, bliver det ikke kunst. Nej, det godt. Nogle gange kan det blive kunst, og nogle gange bliver det ikke kunst. Og så kan man snakke om, om, om folk er kunstnere eller ikke kunstnere. Vi, vi snakker mest om dem som maler. og programmet hedder portrætmaler, det hedder ikke portrætkunstnere, som i det engelske koncept, det hedder øh, maler. Øh, og hvis de anser sig selv for at være kunstner, så er det i hvert fald en anerkendt kunst, øh, praksis og kalde folk kunstnere. Øhm, så hvis folk kalder sig kunstner eller Ane kalder dem kunstner, så kan jeg fint også sige kunstner om dem. Det har jeg simpelthen ikke noget problem i. Øhm, om, det, om det er kunst, det de laver? Nej, ikke nødvendigvis. Er vi, er vi i en kunstramme? Ja, det er vi. Der hænger super øh, anerkendte kunstværker på, på, på væggen. Men at på portrætkunst ikke nødvendigvis kan være kunst, det, det er i hvert fald nu egentlig mere om I. Altså, jeg synes, mm, at, Polon det er at Polonias det, værker, for eksempel, er jo helt fantastisk, og det ved jeg, at Mathias også godt kan lide. Øh, og at man sætter sig ned og, og maler nogen, som er foran sig, det synes jeg er mega fedt. Nu skal lige lige holde hånden på det her. Shit, det var. Og godt ligge sprunget der. Nu er vi også. Nu kan vi simpelthen se arken herfra. Så, så øh, prøv at høre, Mathias. Jeg synes simpelthen, du skulle lave et koncept til Danmarks Radio, som handler om, om vores kunst, som bliver lige så relevant for mennesker derude, som det her tv-koncept er blevet. Det synes jeg kunne være en rigtig, rigtig fed øh, fed ting, og jeg vil gerne øh, lege med dig omkring det, fordi at der er nogle, nogle erfaringer på det her, som er rigtig fede. Men jeg synes, Dale Mink, det Dalen ikke, du kan tillade dig at tvære vores, vores deltagere i programmet sådan derude, og der er altså nogle af dem, som lever fint af det, og der er en kæmpe kunstverden ude på Instagram, og så noget som som øh, lupper fuldstændig udenom om den der vores kunstverden inde på kunstmuseerne. man kunne I så ikke snakke om det på programmet? Æ, og måske altså... kunne, det, kunne det være ret fedt at prøve at forene det der på en eller anden måde, ikke? Det kunne da være spændende. Og den opfordring hermed øh, givet videre om, at øh, du, Mathias Kryer ja. og Simone oberkern kunne lave et tv-program ja. TV med mindst 400.000... Så synes jeg har et face for tv? Jo, bestemt. Men, og jeg skal bare lige forstå, inden, inden, inden, inden jeg nu forlader dig, Simone, når du refererede til... Er du ikke en taske? <laughs> ja, lad, lad mig lige spørge, når, når, du, når du refererede til Mathias Krygers fortid, der, og det var nyt for mig, i <laughs> min weekendprix 2004, er det så fordi, at, at, at, at vi har at gøre med... altså. Øh, kunstverdenens svar på Moldigambri, det du har været med i her de, de sidste par uger, eller seks uger i ja, det Ja, det er det vel. Og det er da fandme fedt, at der er begyndt at komme noget af det ind. Og samtidig, så, så er der øh, kunstnerkolonien, hvor man kan se folk, som hopper rundt i den verden kunstverden, som Mathias og jeg ellers går rundt ind i, som, som også sørger med at få slap lignende i, i sådan et koncept så, så man kan jo faktisk op lidt rundt, og jeg tror, man skal over på DR2, for Nej. at se, uh, hvor, hvor der er lidt mere sådan, uh, læring i. Og det andet, jeg vil sige, der, at jeg ved ikke, om Mathias har set flere programmer, men uh, vores kunstnere der kommer jo rent faktisk ud og besøger uh, andre veletablerede... Og nu er vi kommet frem til arken. så skal lige finde ned af, og, der, og, der, og dermed har jeg en anledning til at sige tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig, mens du var i gang med at fragte og øh, holde nu fast din flyvemaskine til arken. Og det er det kunst, æh, Mathias? Ja, det ja. er kunst. Så, det, så, så fik du det er, den her... Så. Det er i hvert fald group therapy, og den starter den 9. Okay, der igen. Og det er bare med at komme her nu ja. at... så, så, så, så fik vi det på, på, på plads. Den er sådan set blåstemplet så, ja. af, af, af selveste kunsthandmælderen på, på, på, på politikken. Tak fordi vi måtte ringe til dig, Simone Og Også tak til, til dig, Mathias Og, og nu, nu er fristet. Simone mig faktisk over i evnen, for jeg skal lige høre, hvad var det for en sang der i 2020? Lonnie kom nu hjem, og jeg vil bare sige... Det er kunst. Jeg var signet okay. til et pladselskab på det her tidspunkt, ja. så jeg var ikke amatør. Okay. Ja. Så det var kunst. Lånig kom nu hjem. Det var i hvert fald musik. God. Mathias Og I dag er du kunstner, på politikken. Tak fordi du kiggede til de ku og Nå, der var gang i butikken der i, i kunstverdenen, Flemming. Ja, det så sidst. <laughs> og, og det bragte os altså også i, i mål med den her udsendelse, hvor jeg har været vældig bæret over, at du har været min gæstmedværk. Det, det er hyggeligt. Været. Nå, det er godt at høre. Og selvom du stør, synes, jeg er en større en end uh, en Madsen, eller hvad var det, du ja, fornærmede mig på, med i starten? Nej, er prøvede sådan set, okay. Ja. Og det er du også, så altså. vi skal jo videre, ikke? Som jeg har sagt mange gange, mennesker er forskellige. Kun ved at behandle forskellige, kan vi behandle den <laughs> Det er godt. Det har i hvert fald været godt at, at ja. have dig med, uh, fleming, alias uh, Don Donø. Uh, Det var uh, denne udgave af mediemagasinet Q&K. Uh, ude i regien sidder min uh, faste producer, Alex Brøndberg. Uh, og tak til jer lyttere, der fulgte med. Selv hedder Hendrik Henrik Kvartup, og har, som jeg plejer at sige, stærke planer om at vende tilbage med en ny udgave igen i næste uge. Tak skal I have.